În mijlocul scaunului de domnie și în prejurul scaunului de domnie stau patru făpturi vii, pline cu ochi pe dinainte și pe dinapoi. Cea din trei făptură vie seamănă cu un leu, a doua seamănă cu un vițel, a treia are fața ca a unui om și a patra seamănă cu un bultor care zboară. Fiecare din aceste patru făpturi vii avea câte șase aripi și erau pline cu ochi de jur în prejur.